اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء اكالمنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون السوره <تصفيق> <صفيق> المنافقون دې تا منافقون زکوای چې دې کې د منافقانو تذکرہ دا او د دې متعلق د صورت متعلق تفصیلی واقعا چې دا څنګه نازل شي او غمو مخ کې ذکر کړی وای اس دې زه نه آیا کې دا اګه تفصيل تا دا اګه وا کې تفصيل دا غي بعض شي کونه دا بعض خبره ذکر دي نو د منافکانو صفت ذکر کړي دا غي کیدا او دا غي درو اذا جاءك المنافقون اي پیغمبر هر کله چراشی تا تا يا نستمعجلس المنافقون منافقا نقالو دی وای نشهدو من گواهی ور کو من الله خام مخته د الله طلا پ غبرې الله پری مسکې به طورې جمله مترضو ددی د وهم د د فکو د باره چې دا, دا, دا, دا خبره صیده والله یعلم الله ت پته د والام په دی ګواده چې ان کله رسو یک ننته الله طلا حق ف غبرې حقیقتن في غبرې والله يشد الله جلله جلال هو ګاهی ورکې چې ان المنافقین کنه له کاذبون یقین دا منافکان د روغجندي ځکه ددی د خبره ددی د زله سره مواف نه ده. فښلی یو سدي او پهزل بلس دي. ندي خبره كه دي درو جن دي دي ايات كه غټو غټو خبرو باندې ځان پوي كه يوم منافق اغه بد اعتقادو د نبيله سلام زمانه کې بيجب باندې بد اغه ایمانو او پزړکه بد اغه کفرو اعتقادي منافق او بیا هغه کې به غند صفاتو هغه غند صفات ډیرو احادیثو کې راغلي دي یو دوه حدیث او یو د بوخاری او د مسلم حدیث دی چې آیت المنافق ثلاثه نبی السلام پر مې د منافق دری علامات دي اذا حدث کذب هر کله چې د خبره کوي نو په خبره کې درغئ یو علامت د د دا او دو ده اخفه هر کله چې دی واده کوي نو په واده کې د مخالفت کوي په واده باندې نه ټږي نو دویم نهکاره سفت د د او دریم صفد وا اذا تمنه خانه هرکلچ په باندې اغه اعتماد کړی شي یو کس په اعتماد کې نو دغه اعتماد نتیجه دار او زیچي دی بیا خیانت کوي اغه اعتماد اغه امانت کې اغه پرديشي کې اغه کې خیانت کوي نو یو حدیث دار او بل حدیث د نبی له صلوات و سلام نبی له سلام پرمای چې اربع اربع من کل فی کان منافقا خالصا سلور خبر دی چې جاګم موجودینو دا به خالص منافقی او کدی سلور کې جواب کوي نو ده منافق دی یو هیڅ اند نه پاک پکیدا تر دې چی پری دي او بیا نبی علیہ السلام اوپر مل چې اذا حدث كذب واذا عهد چې کلم مو عهدو کې د نغدرا دی بیا دوک کوي واذا خاصم فجر او هر کله چې چاسره جګړې شینو کنزل کړي نو دي حديث کې نبی له سلام سلور بیان کړی د درې نور مرغلې دي بیا دي خبربان دي ځان پوښي چې دا غنده صفات دي او دا ګناي کبیره ده غټ ګنا ده د منافقو د صفات چې کوم دي او نبی له سلام د امت یا نو د ذکر ذکر کړی دي صحابه او تا مونږه تاسو ته تا. د دې پر چه عام مومن مسلمان د دې صفاتو نه ځنو زه دي زکه دا نکار شو او کدي زمانہ کې چې کې موجود وي نو دا اعتقادي منافق نه د اخلاقی منافق یا عملی منافق ویلې کی ځکه د خوض فره دي الله او تالان هوونه تپوسشه د نپاک باره کې ناغو پر مییلدې زمانې منافکان د هغې خطرناک دی چې دا کوم په خللومان دی اسلام بیا عمل بین نه کوي نو دا د غوی خطرناک ناک د غ به خپل نپاک پهټ پ وخته مو به کوو او دی چریو پخلق و چې مو پره د خوب نه کو په وخته نو خوز فردی اللہ نو دی صحابیو پر مل دا دا اغین شر روم من هم دا دا اغین شر دی دادی زمانه کی جگم دی کانو یک تمونهو وهمل یوم ید ایرو نوی با خفل نفاک او گنده صفات پر طول نبی اسلام با صحابات دا ای صفات خول چی پیجن یو دی اغا خفل نفاک دا نفاک دا صفات خکارت و رپاگی بندی لگیا دی او اغ کار کهی نو دا صفات ننم که موجود شي دا ناکار صفات دا صفت دا صفت دا او دا نکر صفته د صفت صفته یو سره وعده وکي چې به کیدا کار به ځکم او بیا هغه به ماتي کاغذ په سوده بل موعده ده د نکاد د وعده ده د پیسو د ورکول د موعده او کی رومبه وچر دې د دېرشم دېرشم ورځ ده 15 سم تاریخ ده او بیاږي کې غدر او دوکه کی وعده وکي وعده اخلفه بیا مخالفت کوي نداء یو خو زر راشی مجبورۍ راشی نو هغه نه یو د سړی عادت وي د کنزلو عادت وي د وعده د مخالفت عادت وي د درو وي عادت وي درو ورته شې نخ کوي نداء بیا خطرناک دي د اغنی فاک وال صفات دي ذکر نبی اسلام بالحدیث کې د مومن باره کې پرمایللی چې المؤمن اذا حدث صدق مومن چه خبره که نو ده رختیه وی ویده وعده انجازه وعده که نو بیایی پوره که او ویده تومنا وفا او هر کله چې پده بانده اعتمادو کیز نو بیا ده وفاداری که اغا امانت پوره واپس پس کهی کې خیانت نه نو به هر حل اغا زمانه که منافکان بنده نبی اسلام مجلس ترادلو ازا جا اکل منافکون خر چې راشي راشی تا تا وجب به ایمان دید پرچم باند جہاد مون سر نکی زمون بچی محقوزی مالی غنیمت کی شاملاویگی اوزله کی الله رسولی خدا الله تعالی فرمایچ اللہ تپد چت دد الله رسولی خدا خبر لکه دی بون الله پهې بانډې کووا چې منافکان دا د روغ جدي د دوی د خولی خبره د زلو سرهبرابر نه د ک ډ اهمې ممسلی د پاغې باندظان پوه کې یو داې چې دررو او رختیا دي دوغ سر و رختییا سر وایي سید کول خبره او کذب الخبر رابی کې د وایي د جمهور وایي او لاما چې خبره د خارج سره برابر نهوي نو دې ته دروغ وای لکه مثلا ز تاسو ته اوس یو ما چې مثلا راوول چې د پاکستان بچا هغه تل د امریکا ته اوس دا خبره که زموږ دغه سیوینو د اړتیا شو او کنه بهر کې په خارج کې په واقعیت یې غنی تل نوسو شو دروغ د جګورې ته آ یو عالم تیر شو دې علامه جایز هغه وینه درو دې ته نه اور اختیار د نوې دروغ او اختیار دی دوی هر کله چې د خلی خبره د زلسره برابر شي نو دا راختیه شو خبره ځان ته چې کله د خلی خبره د زلسره برابر نه شو دروغ شو لګیدل تک چې د دوی د خلی خبره د زلسره برابر نه نو مله او تاکید کوي ان المنافقین لکاذبون منافقان دروجند ویل د دوی د خلی خبره د زلسره برابر نه ده آیا خارج ل اعتبار ده چې خبره خارج سره برابر شي نو درو او اختیاده او کنه دجلس سره برابر شي نو رختیادی او چې دجلس سره برابر نه شي نو درو دی دا یو اختلافي مسله ده او جمهور علماوی خارج ل اعتبار نه او په تښ والله دل تکې پدې اعتبار سره و نه وي چې دجلس سره برابر نه ده الله چې دې تدرو وي نو پدې ما باندې وي دې مطلب اللہ جلال جلال دی دا دی چې الله جل جلاله اوپر مایل چې دې خپلې خبرې ته گواہی وي او هالان کې دې ته گواهینه ویل کېږي ځکه په خارج کې دې گواہی نه ویل کېږي د دې دا خبره گواہی اغه نشي کېدې دا درو خبره دا دا گواهینه نه او یا په دې تیاره الله یې دې دروغجن دی او پسې کې و پس دې خبره کې دروغجن دی چې ځان ته دو د ایمان کوي حالان کې خارج کې مومنته نو غسې نهديدي د خارج سره مطابق ندی خارج خارجې مومن وی. آغا پزرگی خارج دا دی ته وئ چې دغ پهړ کې ایمان او په باندې ایمان او په خارج کې دا منافکان جدی نو د پهزلوې خو ایمان نشته په جربه باندشته نو په د اعتبار زره الله جللهجرړ دوی تې ل ودي درغجندي یا دا درغلی په د اعتبار سرره چې د دې خبره د واقعي سره برابر نه ده دې خپل اقرار ته کوم اقرار وکي چې مونږه گواہی ورکو اقرار د دې خبري کو چې مونږه ته د پیغمبر و او امون مومنان یو دا خبره د خارج سره د دې برابر نه زکه د دې به خارج کارکردګي ټول د دې خلاف نو بارال دلته چې الله تعالی کیسه پرمایه لنی په اعتبار د واقعي سره وې د جمهوروي اگر یې مانا درکې چه اغیعی واقعی تراکاگی خارج تراکاگی خارج شردی مناسب چې گوئی مومنان ندی او اغیعی زلط تراکاگی او ای خبر ہے تا زلط سرا برابر ند بارحال دا ہوئی اختلافی دلته او دل تکیزان پوئی اکی پیوپل مسئلہ باننی او اغیعی مسئلہ سعیدہ ایمان اصل زلط کے دی خبر زیان ترا لگن تصدیق کلبی تا ایمان ویل که دل سے جان کر دزلن ازان کو یو لو منل دزلن دې منلو ته ایمان ویل کیږي ځکه صرف په جبهه کلمه چاموي منافقان وی او صرف په جن دته پہچان او معرفت تم ایمان نه وی زکه د یهودو مبارک الله پرمای یې عارفو نه او کما عارفو نه ابناهم پیغمبر داس پیجنې لکه څنګه چی بل ځمن پیج نه صرف معرفت علمی تم ایمان نه وی چیکل انسان دزلن اومني نو بیا اګه ته ایمان ویل کیږي یدی وځي الله تعالی دی منافقان ته مومنان او نه بلکې د یو پر کاذبان کاذیبان دی وله وزل کې ایمان نو اصل ایمان هغه زړه دی هغه داخلي ایمان وینې په کار دی چې چا خو بیا د سره مومن نه خبر زانه په خپل باندې کليما اگر نشی ویلې اودا اقرار شرط په خپل باندې پستاځ لکی ایمان شتن او بار چا پته نه لګي تب مومن علی اسابه کې تاسو ربه د مومن معامله الګي چکله ته پخله کلمه و نغنیمت کی بم ایسه درکید مسلمانانو په مغبرکه بده قخی جنازه په در باندې مکئی نتابان دې بده مؤمن حکم ال جاری کیږي چکله ته پخله باندې اقرار د کلمه وکي نو الله یشهد ان المنافقین لکاذب الله تعالی گواهی ورگی شدہ منافقان جدي دا درو جندی اتخذوا ايمانهم جنته دی سړي د دخل کسمونه جنته دالونه پلی زان بوګه دا دال سچې دي چته په دې چې دال سدوي دال د تاسو خیال ګړي چې کله مجاهد زره یو لاس کې توري دي تصویرانو کې یو لاس کې تبخه وانت اوسبني یو لاس کې تبخه په شانته اوسبني نه پاګي باندې د مقابل د گذار نزان بچي نو په یو لاستوره چلی او مقابل سره چې کومه تبخي مقابل چې کوم گزار کین نو مجاهد سره چې کوم تبخي پشان ته غټه اوسبني د داو گزار تاغه مخامخ کی نو دغه ته ډال ویل کی عادت دې ډال مقصد دا وی چې انسان د مقابل د گزار نه بچي الله پرمحي چې دې دا قسمونه کوي چې موږ مؤمنان یو او خپل ایمان ثابتې نو دا ایمان نه ده دا ایمان د ډال ول ایمان دی دا ایمان دې قسمونه سمونه چې وخورري نو دا د ایمان د پاه نهخورې بلکې دا کسمونه ډال سمن چې غځان بچ کوي نو دلتهقددي په خپل ایمان قسم اوځان مومن ننظر کوي نو بیا پیغمبر پیغمبرو سر جات کوي بیا به بچ مړیږي بیا به دی مړیږي بیا به د د معلو اغستې شي بیا به د ټکسسم ورکي نو پهې زره پهې قسم سره خپل مال بچ کوي خپل بچی بچ کوي خپل جان بچ کوي دی نهطره جوړه کړی ده او په دی باې یستونه یستونه بیا انفسه هم من زور اریم کما یستر المستجن بجنته په حرب وکتال څنګه چې مستجن غټال ولزان په جنگ کې پاږې بچ بچ بچی بچ نده پر خپل درو او قسمونو باندې بچی ځان بچی خپل مال او خپل بچی بچی بیا د یان ساتل بل په یو بل مسله مخکې الله پر مې دی ور کوي او دلته الله تعالی او تکسموي نو گواہی یی شادو نشهادو مخکې دیوي چې مونږ گواہی ورکو ااضاج کل منافون قالو نشهد نو هلته په مانا د قسم دی شادد پهه د قسم را زیده کوته الله تعلا قسمونه وي. او یا شهادد ته عام دی بهشهاهدهتونونه ورک نو د هغې په زمن کې نورې خبرې او قسمونه بیا په کې خوړل چې یاره مونږ معمنان مونږ مسلمانان مونږ سره د مسلمان والله معامله په کار ده نو الله پر تاخدو مانه هم دنینسلی د ر خپل ازامل لرا جنتهن پشان د ډال په بچو د مالو د اولاد کې چې هغه په بچکی نو د وان سبیل الله دی منشوي دي د لارې د الان د دین د الله نه سيد دي کې نشته د پیغمبر واله ایمان هغه به کې نشته يا فسد وان سبیل الله د خلک منګي د دین د الله نه انهم سا, یا عملون. سا دیر ما كانوا يعمل الله فرمایي یقینا دوی چې ډیر ناکار دي ما كانوا يعملون چې کوم عملي مسلسل کوي چیا غو عمل نه عمل څه دي چې هغه د ایمان نه د دا مجاهد دال جوړول نه چې صرف بچی او مال په بچکه هلکه ایمان د دې لپاره د ایمان و هو ګولد دنیا کې م انسان په دې محفوظي قبر کې په برخوظي اخرت کې په محفوظي جنت د الله دیدار په حاصله کی هلکه د ایمان دې صرف خپل مال او د اولاد دا پر ډال جوړ د ځان په بچکی او ایمان ایمان نشته ځکه ځړه ایمان نشته ظاهر کې په ایمان دی او هغه مثال یې درللی نه یو یا ته او ذلك بانهم امنو دا د دې و چې الله پر مې ناکر عمل د دې چي دي بانه ما چې دی ایمان راوړې او جبه باندې ظاهرا ثم کفرو او بیا د هغې نهروستو کوپ فری وکو هغه ظاهری ایمانې موالو زه ځکه داسې کارونه کوي چې غې سره انسان مومن نهپاتې کېږيغ سانانی ایمان همخدم کله د پیغمبر د قتل کوشش او کله پیغمبر باره کې پر دی منافکان وای چې لا یو خې جنل عو من عزل زاتمن به دلیل او بعضې د مدننی نهوزو بالله منظیک نظااهر کې چې کم ایمان راړه پهجبو الله وي اغه ختم کو پدغه خپل کو پر باندې مستمر روان دي ثم کفرو او استمروا على الكفر بالقلب غید دینه رس تدی کفر کړه دي مستمرن کافران دي مسلسل کافران دي فتب علی قلوبهم چې کله زلون ته رانادن ننک بس الله ولزل بن کو چې دغه والی چیز من غزړه ترنادن نشي او په جيب ایمان ایمان کینو فتب علی قلوبهم مهر والشق زلون د دی باندې د مور نمراد سدی نو د دې تفصیلات هغه نو دي راغلي د متشابهات او د چې مطلب داده چې مہر سره یو شی شي خط بن شي بیا به نور لیکل لیکي بس د دې ظلم په کوپر باندې بند شي ایمان ورته نور زی نو معنا دغه مراد ده فتبع علی قلوبهم مہر و علی شین بند پېښو زړه د دې فهم لا یفقهون بس دې نه پويږي د ایمان په پیداو باندې د ایمان په حقیقت باندې ایمان وطن او صحنګاری بسم الله الرحمن الرحيم اذا کل منافون ااف وخت کې جا کا چې را شي مجلستاته پهبره تاته, تاته المافونه منافقان نوقالو د نهشهو منګاهی ورکو ک سمخرو انقا ک نت چې لررسو الله خاامخه پهغمبر داله والله اوعلمو الله تفررم چې واللہ واللہ تعالی جرے یا لمو فوی گین نکا یقین انت چے لرسولو خام پیغمبر دالای واللہ واللہ تعالی جرے یشادو قسم ہری یشندو گواہی ور ان المنافقین یقین المنافقان چلی لا کاذبون خام درو او جند پد اقرار کی او پر خپل ایمان گری ته ایمان ویل اتخذوا ایمانو दीन से ली दीए ईमान हम खल्क़ समन लरा जन्नत पशांत डाल प बचाओ के पड़ी کسامو رو خپل مال اولاد بچ کئی. نفصاد دو پس دی مناشوی دی. دی منکی خلکو لران سبیل الله ددین دالانا. ان هم نم دوی چی دی. سا امانا کار دی عمل قانون عملون چی دی مسلسل کئی. ذالک ادا پدی وجا پیان نهم پس یکی نم دوی چی عامنو آمنو ایمانی رولی و جبباندی. سم کفرو بیا استمرار او مسلسل والی و کپ و کفر دزلو باندی. زلی کافر زلی کافرانو. ثم كفروا بكفركم مسلسل فتبع اعلام قلوبهم پس مور واله ش پزړونه ده دوی باندي بن کې شزړونه ده دایب کهول وهم فسدي چې دایب کهونه دین پويګي الحمدلله رب العالمين ولاه کوت المتقين والصلاه والسلام على رسول محمد واله اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سبب اللي من احتلال اللهم ازينا بزينا تليمان وجعلنا وداد المادين رب جعلنا وقيم الصلاة ومن دوريتي ربنا وتقبل الله ربنا وفي اللي والي والده والمؤمنين يومي القوم الهساب يلا كريم حدثه من درادش يعني رحمه كرامه ومدقانه تدواهك جعل الله تبخنه الله تلا مشكلات وبرشانه داخل داسانك يلا دون مجاهدينه كم يعلق بالسطينك جنكي كده يمداده كياله کمرار روان دي که پران دي دنه د دا تعالی ته ملات هدايت مسيك الله خير هدايت او د نړۍ مسلمانان متحد کې یا الله د فلسطین د مسلمانان لپاره د پنځه د ازادي یا الله زموږ راشي په